Господи, спопили розвій за вітром шортове сім'я єретиків, що їх розплодив князь тьми у нашому світі. То ти, отче, вважаєш, що цей світ сотворено благим Богом? задумливо запитав Ісідор. А ким же ще? Аж підскочив чернець, гнівно блимаючи очима на пришельця. Ким же ще, як не вседержителем небесним, творцем видимого і невидимого, ним же... Все живе, дихає і має життя. А як же тоді зло? Муки, крові, наруга, смерть і рабство? То сатана, то все його робота. Господь сотворив перших людей благими і чистими. Вони согрішили, порушивши Боже веління, з'ївши яблуко пізнання добра і зла. Той гріх кинув Адама і Єву у безодню падіння. Ми їхні нащадки покутуємо гріхи предків. Чому не збагнув Сідор? адже навіть люди не карають дітей за злочини батьків? Нерозумний єси юначе, повчально мовив чорнець. Адам то не один чоловік, то все людство єдине і нероздільне, то духовна небесна людина. Тут на землі лише тінь, а душа у Бога. Він судить їй добрі і злі діла, але хочеш, щоб ми вибрали шлях добровільно серед тернів земних, серед спокус сатани, князя тьми. Звідки ж з'явився сатана? Він першороджений архангел, син світла, але загордився, захотів бути першим найстаршим. Зате скинутий на землю, де бунтує дітей Адамусу проти Господа сил. Дарма, вже сокира при дереві лежить, не встоїть потуга князя Морокусу проти воїв Михаїла. Впала римська вовчиця, і на її трупі горить новий світильник. Так впадуть і всі фортеці князів земних, і настане царство Христа та його вірних. Ісідор відчував, що голос чинця б'є, цюкає його, ніби вістрян сокири по голові. І не було в його повчаннях нічого мудрого, ніжного, ласкавого, а лише погроза, гнів, страх. Де жистина, де любов. Скажіть мені, отче, озвався Ісідор, чого ви благаєте у Бога? Рятунку спасіння отроче, рятунку з світу, положеного сатаною. І в чому буде той рятунок? Буде з моїм Господом, славити Його і любити, а в чому суть того небесного життя? Яке воно? У чому виявиться? Ні вухо не чуло про те, урочисто сказав Чернець, ні око не бачило, що приготував Господь вірний своїм. Отже, лише віра? Так, віра і смирення. А докази? Докази, спалахнув Чернець, хіба дитина питає у батька докази, коли він її веде до рідної хати. Ні, дитина вірить батькові. Правду мовив старче, згодився Ісідор, але ж батько тримає дитину за руку і годує її, і не дасть скривдити, і знайде теплу постіль чи дах над головою. А людина на землі безпритульна, голодна і нещасна, вона вмирає, то не падає в боях. Горить вогні, здихає з голоду, гниє в рабстві, і батько не приходить, щоб втішити її в час невимовно тяжкий. Брехня, суворо заперечив Чернець, він приходить, він послав сина свого єдинородного Ісуса Христа, щоб проголосити настання царства Божого. І люди вбили його, підхопив Ісідор, і батько не міг оберегти його від лютої і смерті, невже була потрібна Голгофа? Була потрібна жертва, найвища жертва, яка б викупила людей з полону гріха. Син всемогутнього взяв на себе наші гріхи і дав любовний викуп. Чистий агнець добровільно зійшов на жертовний вогонь, переваживши древні падіння Адама. Тепер хто повірить в нього, той врятований чистою кров'ю Сина Божого? Як це жорстоко, сумно сказав Ісідорк. Моє серце бунтує, заперечує, се сильний міг би знайти інший шлях. Ми вільні, у свободі падаємо, у свободі повинні піднятись. Яка там свобода? Я чув твої крики здалека, страх гнітить тебе, отче, страх і непевність, так і всі люди.